Seit zehn, Kassett, bin ich, Hemmschach. Herabgerät von dem Schumme, Boris Abramowitsch, streckt euch zu ihm, Nienetschka, ihr Hand von über dem Tisch. Ich habe oft nur geklärt wegen dem, als wenn du Menschen, wo sie mögen, ob die Nachwuchsfahrer-Gemeinheiten kümmern bei seiner Reus, die Verbrechens, heuleleuchtendige Mitzwes, mit Strahlen bekranzt und verkehrt wie der wenn du es erleg wegen so einer rubende reinste karbonis wo seitdem kommt der reis einer viral und nimmt mich lermuschel was ich soll mir wellen tun a guter anständige gesagt kommt da beständige geräusch da fin a selches was lasst nicht nur das gewissen rein und mir sogar in der gerenziert habe ich feinde jeden es ist a gemeinheit und a netter prächtigkeit ständig recht zu sein bin ich schon glücklicher, als ich bin als Indiker, wie alle Gäum sind. Und euch Papischke ist in der Jenseit gar nicht kanniert. Er hat euch lieber ein bisschen zu trugen auf dem Gewissen, nicht für euch Papischke, wenn sie sich zu melden. Und nein, Gregorowitsch, hat euch etwas auf sein Gewissen. Oh, ich weiß es. Na, auch der, weiß sie auf ihr Hüssen, ist ganz naiv. Ständig rein wie ein Teuf. Ich weiß gar nicht, wie ich will bei seiner Zeit können und bleiben mein Leben. Nur es ändert sich, Gott sei Dank. Ja, Zachariska. Komm, lass mal uns trinken, was Zachariska sind die Gedanken. Das machte man so nun zu mir. Trink, Zachariska, der langzim dem Champagner kostet mal. Verdeine sind. «Mir wählen sich mein, als ein Sohn sein, wuss mehr. Na du sollst uns dann noch ein Rote haben, Mädchen», sagt der alte Mirkin. In der Tür hat sich gehört ein Klab, und wieder ist die Gesellschaft gestärkt geworden. Zwischen den öffgespräten Vorhangen hat sich bewiesen eine heuche, schlanke, blonde Frau mit weißen Reisen in ihren Ohren. Ihre goldenen Hohen haben sich seitens von dem langen belebten Ufen da bissu frei gemacht von der Friseur und gehoben sich zu zerlassen wie ein Wind voll sie geblosen sie hat ausgestreckt von der weißen nach ihre weiße lange hand von ihrer fiktionelle Ballerina Reus mit der große Reusenkapp und sich umgriffen mit der melodische Stimme zamm im wohcheneckam mein freiheit noch gehört als du bist du mit dein großen hab ich sich nicht gekonnt einhalten, als ich soll dich nicht küschen und gratulieren dir. Ach, Sofia Kadjevna, ihr sind du, hat sich nie nicht aufgehabt und er ist ihr entgegengekommen. Die Frauen haben sich hart und lang geküscht. Da läuft mir auch vorzustellen, Gabriel Chaimovic Mirkin, mein Papischke, Zachary Gavrilovic Mirkin, mein Kussin, und auch Grigorovic Rasmin, Gräfin Arbuschow Sofia Gadjanna. Der Herrn sind in gestandenem Schweigen. Nein, ich will nicht stehen, seid mir alle gesind in glücklich. Ich hab noch Gewalt mit dir zur Küchensicht nicht mehr. Seit Meuche hat die Greifen gezuckt und sie da Blicke geworfen auf die Männer, siech länger aufgestellt mit ihre große treurige Augen auf Sacharin, wie sie garin, bis sobald dem Gewalt durch den Augenblick kennenlernen. Der Graf, was hat gewartet auf hier bei der Tier in seinem Pelz schon, hat gemüßt reinkommen durch sein Freund. Er ist gewinnig jünger noch, er ruhiger, haupt verschluffener, mit mongolischen Augen. Seit morgen mein Pelz hat der Graf gesucht mit der bitteltigen Schmeichel, geschockt kalt die Hände von den Männer, gesegnet sich und genümmt sein Freund der nur, um es er ja rausgeführt. Dus ist die Gräfen nach Busov, Sofja Kadewna hat ein jünger Mirkin etwas gefragt, er steuend. Ja, was wundert sie dich, weil sie ist so jünger schön? Was hast du gemeint? Er, sie ist ein altweib, hat Ninetschka gefragt. Nein, ich wundere sie, ich wundere sie, hat Mirkin gesagt, wie für sie, weil sie ist er so treurig, er als ein weidig dick, dicker Blick in ihren Augen, Und ich hab gemeint, als sie ist dumm der Freiliche. Und wusste, kennst du das, als sie ist treurig? Fragt Nynitschke. In ihr Reden bleibt mir alle gesund und glücklich. Glückliche Menschen reden nicht das so. Das ist wahr, ist Masken der klüger Boris Abramowitsch. Ich weiß nicht, was wusste. mir kommt vor kommt, als ob sie wohl gestammt von jedem. Na, gewiss nicht, fragt sich Harik. Du hast getroffen, sie ist tak a jidischke. No, sie ist iberggegangen auf Pravoslavie, kadai zu konnachasen hoben vor ihr Graf. No, via Zoi bist du dus gefallen auf den Gedank. Ah, sie ist a, a jidischke. Sie seht doch guun schoiz via Zelleche. Ich weiß nicht, wo es. Es ist mir a Zoi eingefallen. In ihren Augen liegt etwas er a Zelleches und seit mir alle gesund und glücklich hat Mirke noch einmal iberggegangen, hat er greifenswerter versichert. Nun, no, nur, no, Sakhariska, die Gräfen hat auf dir seit euch einen größten Eindruck gemacht. Auf Mamischken bin ich eifersüchtig, aber auf den Gräfen will ich eifersüchtig sein eifersüchtig. Besser als euch. Hast du allein gesagt, Mädchen, als du willst, dass Sakharis soll euch ein Leuches besuchen muss, hat der alte Mirkin gelacht. No ei, da sie haben noch Zeit gehabt sich zur Befreiung von der Greifenseindruck, sie eine ja Savite Parade geworden von an andern Pasuch a klappender Tier und zwei denen vom Kabarett haben ma reingebracht a selten großer Korb mit rote Reusen, wo sie haben im Keim der Schleibt. Hinter sei ist noch gegangen a jünger Mann a ein Dara nach Heuer, mit sehr a scharfe smedische Neu sein, wo soll sich am Bolest Narois gewesen sein. ausgeschnittener, beinartiger Nuss und ein raufhängender Leib. Die Prozesse ist umgekommen vor dem Tisch, wo die Diener haben wir weggestellt im Korb Blumen von Nienitschgen und abgetreten. Auf seinem Ort vor dem Buket ist geblieben Stein der junge Mann. Er hat sich verbeugen von Nienitschgen, von Gabriel Chemowitsch und die zwei Ecken von seinem langen Frag haben sich verspreit. Er hat sich umgerufen in einem feierlichen Ton.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 »Heißt deine Diener, als er sollen er ausdrücken dem Korb, Blumen nach dem Herr.« Und er hat da weggebeugend seinen Blick und ungeheben Reden zu dir beim Tisch. »Nur, wir wollen sich noch einmal begegnen, Gabriel Reimowitsch,« hat gesagt der junge Mann, wo es er aus mit einem Kopfschocken von einem freilich gemachten Schmeichel aus seiner kleinen Wohnzahler. »Das ist Mischka Molojetz.« Erster Kombinator in der Residenz, der klärt von der Gesellschaft seine Handlung der Alte. Er hat schon vermuckt Millionen verloren und wieder selber kommen. Er sucht die Gelegenheit schon seit Jahren, ein er reiziger mit uns in geschäftliche Verbindung zu gehen. Ich lasse mich da rein in die Kantor. Nun, es ist schon Zeit zu gehen. Seht euch aus, als man in der Saal gewollt worden ist, als wir gewinnen sich dort. Der Alter hat umgeklingen nach der Rechnung und nachdem wir er hat übergelost der Dienerschaft ein reiches Tringgeld, hat er unter dem tiefen Verbeugen sich und guten Wünschen von Palabous und Dienerschaft geholfen, Jinnitschgen zu verlassen dem Kabarett. Zukimmendig aber zu der Tür von seinem Kabinett haben sie wieder umgetroffen eine Gruppe jünger Männer und haben sie geprüft für einen stellenden Weg.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 Er hat gehalten Jinnitschgen fest unter Nurem und gesucht einen Weg, wie auszumeiden die schickere Gesellschaft. Nur Zachary hat sich aufgestellt, bleich geworden und getrotten im Puhnumerein dem jungen Mann, der sich beleidigt hat. Wer hat es gesagt? Nur jeder Zachary hat noch Zeit gehabt zu verändigen den Satz, hat er da viel wie eine starke Hand neben dem Ohrn beim Nurem und schleppt ihn nach sich mit Energie. »A gute Nacht, meine Herren, seid ihr so freindlich und geht der Weg, eine Dame«, hat sich umgerufen der Rauter Mirkin zu der schickeren Gesellschaft mit, gut mit der gutmütigen Schmeicherle. Von sich allein, wie instinktiv, haben sie aufgetrotten den Weg von Nienetschgen, verbeugt sich, vergessen die Gefühle zu verwendigen, sah er Lachen. »Was willst du, geschossen zu werden auf Nord, Jünger? Wenn ich von gewollt reagieren auf Schickurim, vor dichte se beerche baan nisch gwen geboid hot der älter gsuucht zum zien wenn s sanner raus gekemmen aus der gas hot si aufgefrischter kehler macha de gefroste gewind wo stit stände kasoi wol noch erreuch versteckten ofend es hot noch heus gsehn tiefe nacht wie der nachtfall sich erstun gefangen hot sich schon gewent ganz spät aufn seige kein lewohne ist schon nicht gewesen. Und die Sterne haben schon euch gehalten und verschwinden. Warum die Upwarten des Geschlittens, für das Tier vom Kabarett, hat sich zu neu geklebt, die arumige Ohren mit Bevölkerung von den Petterburger Inseln. Sie haben aufgewahrt die Gäste, wo es gekommen ist vom Restaurant, kann einer durchs Überkommen. Es sind eine gewisse Mütter, mit Kindern unter den Tüchern bei den Brüsten, jüngliche Mädchen bei den Scherzen, halbnackerte alte Leute, Mit warwissen Viehs haben sie getrottene Schnee, gezittert vom Gelb, die Blusen dick, ein Heuchendick in die Finger, Hotschte haben sich alle gehört, auch umgeklicken, auch immer feier, was der Ballabus vom Kabarett hat für den Zweig gelassen Unsinden versehen. Der jünger Mirkin, bleich, aufgeregt von der Szene, wo sie auch nur was übergelebt, hat noch nicht Zeit gehört, ihn zu aufzusammeln in seiner Küche. Der Rautamirchen, wartendig auf die Schlittens, wo Sardiner ist gelaufen gerufen, hat der Klohle zerbissen zwischen seinen Zehen, guckendig auf die Uhr im Leiden der Kälte. Das ist dumm. Gabriel Chaimowitsch, gedenkt in Gott, wo ist es geschehen? Man hat gewagt, euch zu beleidigen bei mir ein Häus, ist der tuterische Ballabus eben nachgekommen zu laufen in Dressen zu den Schlittenser Häus. Wohlwann, Gohnisch es geschehn wer sucht dass es sich das geschehn na du haste hundert drübel und zerteil auf keulen versei du fankovit von jena salamonowna halper oder rauter mirken herausnehmen dra hundert er von sein brusttasch und er lang dem balabuz und wiesendig auf der uhre mit weiber mit de kinder da weichen heim mit gegangenes schweigen Die Peinlichkeit von dem unangenehmen Inzident ist viel gemildert und geloschen geworden durch den alten Mirkens Verhalten sich im Handeln. Doch ist der Weg geworden verbracht auf stillen Nachdenken. Nur bei dem Teuer von Advokatshäus, wenn Jinnitschka hat gewartet auf einen Schweizer, als er soll eröffnen, hat sie auch flinken Küche gegeben, mit ihren Hüssen in seinen Mäulen rein. Zum ersten Mal in seinen Mäulen ein gesucht mit der Schmeichung. Ein nur gehalter mir, gefällt mir ein Futter besser für euch. Kapitel 21, aber gegenisch. Zumorgens hat sich Mirken aufgehäuben in die ersten Schuhe in Fentuk. Er hat sich der Mund und Futter sonstig zukommen in die Kantore rein. Eider, er geht zum berühmten Advokat. Es ist schon ein wenig spät und er hat sich geeilt mit dem Unten. Die Männer schlitten verfahren zum großen Bankhaus auf Nevsky, wie sein Futter hat gehabt sein Kantor. Hotches is gewesen auf März und die Kält hat die letzte Tage ein bisschen noch gelass, hat sich mit dem Markt an neuer Frost. Der Schnee auf dem Burg ist ausgedrückt geworden hart und gekrischelt sehr wie Parf. Menschen sind gelaufen über die Gassen mit verbundenen euren eingekortschert und geheucht sich in der Hände. In der Luft ist gestanden ein Nebel, wo sie gefreut worden waren und hat mit der verbleiert milchigen Wolken herumgehielt, ganz Peterburg. Der Himmel ist gewähnt wie eine große gefreutene Scheibe, durch welche der Maluch im Mie sich heraufzukriegen auf der Erde umkommen ist. Der Sohn, der sich durch einen Zufall von Zeit zu Zeit durchgerissen durch den Nebel Es sorgte fein so gefreut zu ihr Ort und sich nicht gekontrieren. Es soll sich der Tag, sie wird schon dort überbleiben, azu gefreuen in der Eibekeitenerei. Das Spanholz von der Firma Mirkin hat sich gefunden in einem von den neuen Nevski Häusern. Der schwarze Marmor hat so geglänzt vom frostigen Teu, was schon bedeckt. Nach kaum ist Mirkin reingekommen. In den mächtigen, großen Saalen hat man herumgenommen als ein Hitz von den vielen Menschen, Bewegungen. Also es hat sich gedacht, als die Menschen paaren von sich. Es hat genommen eine lange Zeit, bis man hat den Zügel aus dem Foto. Der Wartzimmer, das geführt hat geführt zum Geschäftsgabinett, ist voll besetzt mit Interessanten. Teil in Zivilkleider, Teil in Uniformen, Menschen mit waschen, steifen Minnes und harten Kragens und neuchurme, arbeitende mit russischen, schwarzen, hemdlichen Stäbeln. Frauen in älsten, schwarzen, Frauen in Tücher, Junge, Schäne und Ältere, Beamte mit Medaillen und mit dicke Portfällen und Turnuren, was umgemacht ein ruhiges dicke Minne, was mit erläuft, sich zu räumen von seiner sei Karriere Zeit. Nur die zwei Schweizerin in bankischer Uniformen mit hoher gepützter Stiefel, haben energisch rutscht mit der Recheritz und mit einer leichten Schmeichel, wo nur russische Leute können herausbringen von sich, zurückgehauen dem Getränk von den Menschen, bei jedem Ausgefrag wegen dem Charakter von seinem Besitz, und aufgeführt die Wartendecke zu verschiedenen Departementen, von wo es die Letzte sind unzufrieden geblieben, Ich habe die Gelegenheit, zu sehen den Chef allein. Bei Freunden nicht zu stehen, eine wichtige Beratung. Es wird sich lang verziehen. Willst du dich wenden zum Sekretär Akim Stepanovich? Mirkin hat sehr selten besucht sein Futterkantor. Die Schweizer aber haben ihn doch gekannt. Sie so haben gesucht, zu den Leuten zu warten. Sie so wollen sich bald beweisen. Die schweren Teile vom Futurskabinett hat sich aufgegeben. Ein Aromat von angenehmen SIGAR-Räuch mit der heimischen Warmkeit hat sich zuerst auch ausgerissen vom Kabinett und danach hat sich bewiesen der kleine, blonder Vorsitzende Akimov, welchen Zachary hat erkannt von seinem Besuch beim Advokat und hinter ihm sein Futursbreite Figur und seine ruhige, basurige Stimme welche haben begleitet, dem Senator bis zu der Tür. Vassili, vier Zechari Gavrilovicen im Kabinett, hat er sich gewendet zu einem von den Schweizern. Ich komme weiter ein, hat er zugegeben zum Sie, nachdem wir er dem Senator begleitet, bis zu der Tür. Er hat sich herumgeguckt, herum auf die Wartendicke, welche haben sich aufgehoben, was sein der Scheine, und gewendet sich zu sei mit sein befällende Stimme gemeldet durch sein Artigkeit. Ihr wird mir möge sein, meine Herren, es setzt mir unmöglich heintrecht zu sein. Ihr wird er bedarfen wenden jeder zu sein Aufteilung, so welch er bedarf. Schwab Instruktion sich an kiegenschen mit Fuß erkennen, Vassilie wegen die Pelze führt zum Sekretär. Er weiß bescheid. »Gavril Chemowitsch, ich hoffe zu euch, ein Geschäft von erster Wichtigkeit hat sich zugerissen zu ihm, ein schlanker, heuer Herr in einem steifen Kragen. Mit Geschäften wird er sich wenden in die richtige Abteilung. Ich bedohe, ich hoffe kein Zeit nicht«, hat der alte Mirkin gesucht mit der Schweichel in seinem Backenberg und zugemachte Tiere hinter sich. »Papischke, ist das nicht gewesen, Akimov?« Wo ist es noch, wo es auch ist von dir? Statsky, Sowjetnik, Akimov? Ja, hat der Foto abgeantwortet, dem der steunten Sohn ein er reinsteckendig seine Gehle mit zimmerflecklich versprinkelter Hände in die Seitenkischendlach von seinem breiten Sammeltner West, über welcher die Größekeit von seinem Seiger hat sich gebombelt. Der Unterschrift Felscher was tät er do ba dir hat sich her gefragt unterschriftfälsche oder alte halb der krimt sein oberste lebt es sems rief der sohn und doch noch allen ist er kimov senata vorsitzender von der waldkonzession wirklicher staatsge soviet er ist gewein basalamonow sipowitsch mit sein eig er hat ihm aber gewissenet hier Umsicht hat er es getun, zu flink sich geeilt. Man bedarf nicht, dass er geschwind mich bitten. In Russland kann sich das alles mit treffen. Ihr Advokaten weiß nicht mehr, nur Gesetz. Ob es ist verschrieben im Kodex, ist es ein Gesetz. Also nicht, nicht. Nein, mein Jüngel, Russland und einander verstände nicht von Recht. Wie hat sich Nächten ausgedrückt, der Boris Abramowitsch? Also in Russland ist du ein anderer Begriff von Ethik und Moral. Ein kluger Mensch oder Tanzkritiker. Wir sehen gar nicht schon auf ihn. Und dasselbe ist euch mit Recht. Das, was bei anderen Völkern heißt, ein Verbrechen, ist es noch nicht kein Muss von Russland. Wir haben du ein Einsägen mit Menschen, nicht mit dem Gesetz. Nein. Wie hat er sich ausgedrückt, der Tanzmeister? Am Moral nicht von Einzelnen, nur von ganzen Scheibet. Oh, das ist euch mit Recht. Recht nicht von Einzelnen, nur von der ganzen Spuren, von Scheibet. Von der Kaste, von dem Klaas, meinst du Papischke. Oh, das reizt du schon wie ein Sozialist. Und das hab ich Feind. Nicht der Fahre, weil es ist eine Sozialistin. Nur der Fall, weil es ein Willen und seine Doktrin ist, die ja Maschinen zu passen von Deutschen, von Englischen und von Russischen Menschen. Das deutsche Händel passt sich aber nicht für einen russischen Mensch. Wenn es wird am Urkümmen eine an andere Gerechtigkeit, eine soziale Gerechtigkeit, wie ihr ruft es so, wird es nicht mehr importiert zu uns von fremden Ländern, Nur so wird der Reuss wachsen von der Tiefen ist von der innerlichen russischen Schumme, zugepasst an den Charakter, Begriffen und eigener Muß von Joche. Also eigene russische Frucht. Ich habe doch dir schon einmal gesagt, dass Russland ist noch nicht fertig ist. Der russische Mensch hält sich erst in einer Reusschein. Der russische Mensch ist noch wackelndig. Heute kann er sein Millionär sein. a zare per medenisch a großer seuger a großer gutbesitzer und zum morgens a schicke an avenjadnik ohne richtige sibbe er is noch jink der russischer mensch und wie soll ich ihn pataf mit ihm behandeln wie ein kind wie ein unschuld's kind was weiß da leinisch als a stitschler ortos ist es nächten gewollt an gegenstellen a schickeren menschen da fa wo sie auch dich beleidigt, tief beleidigt. Was wollt gewinnen, wenn ich schlepp dich nicht abweg? Sein Chafer wollt er rausgehen mit dem Revolver und dich erschossen auf Nord. Äfscher wollt man ihn bestruft mit der Häu des Stoffer und äfscher das euch nicht. Und ich bin sicher, dass mit dem, wo sich auf sein Gesucht geht nach, haben sie sich verschämmt und heimt hat er selber jünger Mann und ich bin sicher, dass mit dem, wo sich auf sein Gesucht geht nach, Also es wird ihm sehr aufmerksam machen darauf, als er hat verschämt nach er Hüssen in der Gegenwart von seinem Kalle, Chotschayit, wird ihm sein Gewissen peinigen und er wird bereit sein, zu kommen, zu laufen und dich rüberbeten. Übrigens, weißt du, wer es hat den Smechten beleidigt, nicht kein anderer, wie er ein Kümmer zu tun. Ich kann ihn ganz gut, nicht einmal schon gewähnt bei mir Geld brauchen.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 es schon meistet as er des getun selepis epis an moizrechnig da va velle pat auf mein toide ich bin ne verzelt das nisch as dus gewissen hat im getrieben und ich hab nimt ich hab einen malen aufmerksam gemacht Rolf später ich hab aber ja ausgenet die gelegenheit und hab den fut der geborgte 100000 rubel Vos Herod bedaft gut machen, die Bücher auszugleichen. Ich weiß, ich hab damit gehandelt sehr jüdisch. No, ich hab sich nicht gekonthelfen. Du hast schon meine Rasse gearbeitet, die Bücher auszugleichen, lacht Mirkin, mild ausgedrückt. Falsche Unterschrift. Ich hab dir einmal gesagt, in Russland ist ein Stück ein Verbrechen. In Russland ist nur du ein Versehen, ein Tues, Und ich bin überzeugt, dass man wird es an euch dort aufpassen. Ich meine, in Häuf, die Biche auch alles zugleichen. Nicht kein falscher Unterschritt. Und er hat es ja nicht mehr von dir. Zuerst hat er sich gefängelt. Wie heißt, sagt er, ich bin gekommen, dich überbeten von meinen Sohns Grobkeit und du willst mich mit der Teube bezahlen? Das geht nicht. Das verschämt mich zu viel. roch mit der Nemesgerät weiß ich wirklich nicht verwenden das Geld zu nehmen in ministerium füllen sich schon alles ausgleichen der prokuror hat gekriegt aber fehlt da weil dit jella zurückhalten ja katarina sa sa bruch aber hat ihr der zahren geworfen zu de fies und das peuel hat euch zu geholfen an eigenen menschen man darf man na reus helfen der blote hat ja er gesucht gott hat geheißen na das geld heiß er sei zurückgeben der beger euch zu kleigen und ihr weiß es nicht um wannes zu nehmen und du künnst mit einer offenen hand du seid so viel christler hat er ausgerufen du weißt doch so dir als heiden sinden die beste christen und ausgeschrieben dem check eberkens ist es nicht das so ärschlecht geschäft derer kimmt mit noch amol zurücke Er ist noch nicht verfallen. Ich bin Katrin, ich bin Ruchowna und ich bin Feuer. Und ein Mensch denkt länger an Teufel, was man tut ihm dannst du, wenn er ist gefallen, wenn er liegt in der Tiefen nicht, und dannst du, wenn er steht in der Heuer. Noch dazu ein russischer Mensch. Ich erläut mir zu zweifeln, dass das gewähnt der Motiv von deinem Handeln, Papischke, hat Mirken gesagt. Der alte Mirkin hat sich mit seinen beiden Händen gleichgemacht in Wonstes, wie er wollte etwas er herupgeschlingen er dort unter seiner Hand und ist gewollt, als er so sehr bemerkt, ausgezogen sich die zwei langen Spitzen von seinem Backenbär und auf Zürich sich erwackelt gegeben in sein tiefer, bekämen, ledener Futterstil. Ich bin ein Seucher. Ich habe meine Prinzipien im Handel, Ich habe bei euch meine Methoden. Ich schäme sich nicht mit sie. Sie haben mich geführt zum Weg von meinem Erfolg. Nur das mal habe ich nicht geklärt wegen sich. Und ich glaube, dass das, was wir haben, wird für dich deine Kinder, wenn solche wollen, sein, steigen reichlich. Nur hast du mir dann nicht einmal erzählt, wegen einer Jeden, wo sie gekommen ist und kamen, zu euch dort wegen ihrem Schuggen im Sinn, er mir nicht mehr bis dort verschickt, durch 20 Jahre eine Stanzgeratte. Ihr könnt sich nicht gar nicht geben. Dem Urteil hat er rausgegeben, das Kriegsgericht, und der Zar allein kann ihn nur begnädigen. Ihr habt nicht keinen Wehresoldi-Sach bringen vor dem Zar, nicht wahr? Hat er alter Mirken gesagt, ihr biegen sich über sein breiten Mahnennem Tisch und mit dem massiven bronzenen Papirmesser in Hand geteilt zum Sinn. Es sei mögu Pappeske, sei mögu. Ich hab g'nisch gemeint. Beruhig sich, beruhig sich. Ich weiß es, hat der alte geschmächt. Ich hab wegen dem allem da zelt a Kimoffen. Ich hab im geschildertem jüdischen Soldat, besser dem frommen jeden in Soldatsgekleide. wo seine Munde ist das Einzige, wo sie vermögt, und es greift für ihr, sein Leben wegzugeben. Oh, gut zu haben meine Munde, hat der alter gekriegt von sich. Nun, was hat er gesagt, dass er gekommen ist? hat Mirka gefragt, dem Vater umgeduldig. Gesagt? Gewänt hat er, wie ein kleines Kind geweint. Aufrichtig, er ist geweint. In Herzen sind sie geschlungen und geschworen sich, als das erste Mal erzielt. Wenn man ihm zulassen zum Zar, wird er sich werfen vor ihm zu der Füße und nicht beten vor sich, noch vor dem jüdischen Soldat. Alles Dinge will ich dem Badisch erzählen. Und ich glaube, und noch mehr, auch der jüdische Soldat wird der Reus Helden erkümmen. Der Zar wird sich zu weinen, wenn er wird hören wird, und wird schon einseitig ein er Kümmer von euch begnädigen. Ihr kennt nicht den russischen Menschen. Du sind doch Kinder, sei er schluggen und weiß nicht, was was, trinken gut und weiß nicht, was was. Ihr wird mir noch bedarfen zustellen, dem Numen und Polk vom Soldat, und ich tut, von wann ihr er kommt, weil ich soll es als übergeben, ein Kümmer. Er erwart er noch die Tage zu wehren, Siegelus zum Zar, wenn er wird nur die Bücher ausgleichen. Ich will euch los und wissen davon. Papischke hat Mirken ausgeschrieben wie ein Mut, wenn er es noch in Jekaterinburg gewesen, wenn der Foto hat ihn plötzlich überrascht mit der Besuch, als er sich jetzt gewollt, Waffen zu ihm. Und du hast dich nicht gewollt, schlugen vor der Beleidigung von der Schicker und bist weiß gewesen, wo sich er dich weggeschleppt hat, ein Duell. sei ihr vergitt de sachen es seien dafür nerois gekimm von der nächtige beleidigung a mensch hat rote gehabt a zweiter mensch gerade wird gesungen und dann jedene wird können auf heilige fuern nach heim und alle anders wird ich eind gehabt zu beklugn teuten lacht er fort du hast recht pappsch gehabt mirken gesagt wie ein was wir lernt der lektie Nach nächst wegen dem habe ich gewalt reden mit dir. Ich hab doch dir zu etwas gerufen. Ja. Fahrt noch einmal nicht. Setz dir, setz dich. Der Auto dabei la roiskene mit seiner Tezbero. Euch geht uns abens neift da los und reingetickt. Ja. wegen nichtken habe ich gewalt reden mit dir. Willst du das du oder fschal mal gehen will. Ich bin schon heut fertig mit mein Tu garbeit und danken Gott. den besten Tuch für eine lange, lange Zeit, gerade wieder jeder ihr Sohn. »Weißt du, wo ich gehe, Frau Tein, du hast noch nicht gegessen? Klingt gut, aber du wirst heute nicht kommen auf Empfang. Ich will behaupten, dass du dein Leben steigern sollst. Wegen dem will ich da gerne durchreden mit ihr, und wir fahren in Europäisch. Dort wird uns keiner nicht stehren. Efter wollen wir dann auch zusammen herüberführen zu Olga Michalowna. Ich wollte gewollt ausgefüllen, wie Nienitschka fühlt sich nach der nächtigen Umangenehmlichkeit. Kapitel 22 Tate und Sohn Als Tate und Sohn haben sich beide schon ein bequem gemachten Abwinkeltisch vom größten europäischen Saal, wo sie es noch zuliebte frühe Schuhe in die Matlade gewähnt. hat er von der Ungeheben zuerst in der Ton, wie er wohl zu sich allein gewesen geredet. Sie ist nicht kein einfache Mädel, die jenischke deine, sehr ein Interessante, der Fahrer bei euch ein komplizierter Charakter, ein schweres Adatsch, wenn du wirst mir machen sein für ein Österreich. Ich hoffe, mein Sohn, du musst dich vorbereiten dazu vorbereiten, das heißt, du musst unheimlich zu führen, nur eine ganz andere Art leben. Wenn du willst ihr Mann sein. Wenn du willst mit ihr glücklich sein. Mirken hat geschwiegen, hören die geschwiegen. Ich kann sich auf Rollen, jo. Sie ist nicht ganz einfacher, die Nünitschke. Sie ist aber doch wahr, ein äußerst gewöhnlicher, interessanter, wahrer Mensch, mit der Gefühle von einem echten russischen Mensch. Nein, schreckt sich nicht für ihre Werte. Ich weiß es, ihr kennt sich darauf. Mädels schreit, ein bisschen Kokettzwe, weiberische Kokettzwe, aber in Tiefen, in Emessen, ist sie ein herzlicher, ein guter, ein reiner Mensch. Nein, nein, wir schrecken gar nicht ihre Werte, nur der Zinn bedarf man sich. Jedes Weib bedarf man der Zinn. Ein Weib nimmt sich nicht auf Fertig und wegen dem Ort will ich reden mit ihr. Du wirst doch mir der Leuten rett umgesteiert Pappschge in einweg bin ich sehr glücklich von dir hast du euch geklebt dein Jenitschken ich mein du bist die Frau wo du betarst ich sieb dich hoibek jo ja, mein so du betarst mir soll der hoib preiseln du machst im eindruck wie du was gewänke schluffens seid eure vorbereit mit dein gymnasium universität mit deinem etlichen zwanzigjährigen Leben bist du noch nicht herausgekommen von deinem englischen Kuhlen. Ich weiß, ich weiß, das ist meine Schuld. Dein Erziehung, dein ständig allein sein ohne Familie, das ist meine Schuld. No Zeit, Zachari, ein Rüstiger, von nur die kinderischen Läume ist. Zeit während ein Mann, ein Mann mit einem eigenen Willen, mit einem starken Willen, mit einem Verlang, nicht allem zu ticken in die Augen rein. «Du überleidest sich nicht auf mir, wo sie zu dir als euch frei.» «Nein, nein, sagt Mirkin, dieselbe Werte, auch die Punkte dieselbe Werte, hat mir gesagt Olga Michalowna. Auch sie hat ihr euch dasselbe gesagt. Bin ich zufrieden. Du musst dich nehmen in die Hände rein. Ich will, als mein Sinn soll sein, ein starker, selbstständiger Mensch. In der Hinsicht, meine ich, wenn dir Nina Salomonowna sag ihr viel held sie werde ihr gehört zu zogen mitpreisen mit sich und ich bin zufrieden und nach der noch, noch pappeschge was pat auf dich hinaus selches fragt plötzlich mirchen überhaken den futterstrei das sehr Stück leuberg baste ändern dein beschäftigung die beschäftigung was du hast die, die rausgeklebt ein praktizierender anwalt ist nicht sehr zu gebärst vertaine feikeiten denn dir wäs mir möge sei vo dem leben wo sich verstei dir wird deitsche mit zefiren noch dem wo du was sich verbinden mit jenech kan es isch gar nisch ganz zu gepasste professie und sie isch euch nisch verdier de bader verein kemt zu uns in zenter firme mir wänd bi bestimmend verab bitte vorsitzende mit der jährlichen gehalt wo es wird ergeben, eine Möglichkeit zu führen, ein Leben, wie ein Jinnitschke da war. Keine Sache haben, was du nicht tun hast. Wir haben gute Prokurrenten, tüchtige Menschen, einmal auf der Sitzung herauszuhelfen mit der Deihe, verständigt sich mit unseren juridischen Konsulenten. Das wird ergeben, umabhängig. Das wird ergeben, eine Position, eine Stellung in der Gesellschaft, wo es jeder ein oder wahrt, Du wirst vernehmen als mein Sinn. Es wird dir ruhig geben, macht. Menschen werden sein, entertainig zu dir. Du wirst dich bedarf nach Umsehen wegen einer Wohnung, einer reichen, vornehmen, erstklassigen Wohnung, einer Sorgen, wie dein Engländer will, oder einer Moderne. Dein Engländer hat nicht wusste, du, kann er herumlaufen und ihr einschaffen, antiken Meibeln. Du wesd badaffen hoben dein eigene Motobil, fährt halt meiigene. Wer soll meiste? Ninecka, wezch reinziehen zu dir in dein kavellers gewöhnung, was die host. Sie da wart doch von der hois, wie sie soll konn zun einem freind und sich nisch badaffen schämen und sie hat es recht zu der bartneuch und du euch mei son, nicht um seist hat eins reite gearbeitet. ein umgesammelt vermögens und dein futer hat sich er gemet wie weit er hat gekannt um mit gotts help es ihm gelungen apeson er zu bleiben als sein sohn soll genießen davon als sein sohn soll glücklich sein denkst du tatte als du das geleg reich haus zu nameges bella geben der sophia godden Der alte Mirkin ist ein bisschen verwundert geworden auf der Frage von, und verbracht sich. Und mit der Pinschnei, wo er hat er aufgenommen von seinem Haus in der Hand, hat er gegeben einen Wunsch zum Kellner, weil er hat sich dann lehntet mit dem Wein, als er soll nicht stehen, nachdem, wie der Kellner hat ungerühter er weggestellt dem weißen Graf mit den Gläser auf dem Tisch, hat ihm der alte nachgeriefen. Mit dem servierenden Fisch kannst du warten, bis mir die Riefen stehern nicht. Gehört hat der Kellner gesagt und erweitert sich. Glick hat der Alter zergeilt das Wort. In seine Augen, wo seinen Augen, von seinen Ärzte Reut geworden, haben sich ungeblasen. Er hat sich ausgesetzt auf die geschwollene Rande von seinen Augen Torbes. Glick, wer weiß, wo es Glick ist? Ich habe so viele Menschen gesehen und keiner hat mir noch nicht gesagt, was das ist. Das ich will aber aus meinen Sünden, so haben wir nach Hause. Von seinem Vater hat es nicht gehört und der Alter ist verschwiegen geworden. Papischke hat mir genau das gerufen. Was ist da zu verschweigen? Ich weiß meine Schuld. In Äfscher ist es meine Schuld, euch nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß. jedenfalls ist es nicht geweiht dir wünsche es anders es glustig a bissel unzuwaren mein Sohn es schotb dein faier wenn du wirster läuben sei mal die älte es werd langweilig und es penkt sich noch habes ja ja ich wol dich gewal sein glücklich mirken ist still geblieben sein hart ist sehr geworden zum puters geur und umgegossen mit Brachmune zu ihm, wie in einer Mögelke Juhn. Verwuss Rätsel da soll. Wie auf etwas anderes, ein Räuf zu führen, das Gespräch hat der Alter zugelegt. In Uchall im Gläubich, als Nienitschke wird seiner gut weib. Sie wird nach einem warmen Haus. Es schadet nicht, wo sie hat Kaprizen. Das ist gar nicht. Kassen oben wird sie sein, Dameartig wie Olga Michalowna. deg life stars au papeische ich weiß es ne streime schon dus gesehen na du und paar tafte geh ich ab bis lenden mänlach bei aber sut mir noch hast du wirklich leben nicht kenn also hast sich beschlossen auf dem schred epis seist du mir räus ein bissel kalt nach zu hier evschat äh deiner natur mit einemes gerät weiß ich nicht fühlen was heißt das ach ihr ging doch Schwierig zu verstehen. Was heißt, du weißt nicht? Und du gehst du noch so ein Schritt? Ja, gewiss. Wie heißt anders? No, noch nicht zugewohnt. Kommt noch alles ein bisschen fremd. Oh, das meinst du. Das wird sich bedarf ändern. Und mit der Kasse wird sich das mit Meilen ändern. Und bedarf nur machen. Ein großes Warenheim, ein Nemeseheim, eine Prisische. Es ist Zeit, so eine schöne Langzeit. Und öfter will ich euch überziehen zu euch, denn ihr werdet erlauben. Vermisst geworden, das Hotelleben. Wie es euch? fragt Mirkin der Steuern. Pusche, wir wollen ein großes Wohnen oder ein Haus kaufen. Ja, besser kaufen ein Haus. Wir müssen eine Nummer geben, Haus Mirkin. Ich will dort um meine eigene Wohnung. Nienitschka wird sein, die Madame. Wir läufnen bescheidwistige Gäste, geben Ofenmullzeiten verfreien. Mit dem Wort, wir wollen in Peterburg verlegen unser Heim. Heus Mirkin. Nach Ekaterinburg wollen wir doch schon nicht zurückgehen. Nicht du dort, was zu suchen wäre. Mirkin hat gestammelt der Weile. Eider hat er rausgebracht das Wort. Und mit Helena Stepanovna, was wird sein? Mit Helena Stepanovna, da Lena Stepanovna, was soll sein mit dir? Sie hat ihr eigenes Heim. Ich mein Helena Stepanovna wird es gern haben, sein Molcho gern haben, was du fürs wohnen mit uns? Was hat sie ja gern zu haben, ist. Sie hat sich hier leben. Pappisch geh, ich bitte dich. Wo sich weckt das? No, wie soll ich etwas sein mit dir? Ich habe doch dir gesagt, wo soll es sein mit dir? Helena Stepanovna hat genug Geld und als ich etwas bedarf, will ich ihr noch geben. Es müsste ich einmal ein Ende nehmen, hat der alte Geschmack. Papisch, du meinst doch nicht, überzureißen mit Helena Stepanovna, hat mir gegen die Mathe ausgeschrien. Schon lange bestimmt, Oh neits, welg het so is vier. Ich mein as is vorgebrait berot. Pappisch, wie kannst du's? De Frau hot doch dir ihr Leib ma weggegeben. Hot der Sohn auf eus geschrien. Was weißt du, was sie hot mir gegeben? Ihr Leib ma dann is, nicht dir das zum bitten. Und du hast doch nicht Gewalt, als dein Fuß das so weiter fierner sa um klur leiben. Nein. Euch Zeit schon für dein Futter mit Leid gleich zu wählen. Aber Papa, Papa, wie heißt, wie er sollst du das? Tut dir gar nicht leid, die Frau, was hat für dich so viel getan? Ja, leid oder nicht leid, man darf es tun. Und für eine Sache, was man darf tun, tun muss ich nicht abstellen, was es soll nicht kosten. Übrigens, die Geschichte mit Helena Stepanovna »Es meine eine eigene, und du wirst doch mir den Leuten meiner Suche allein zu bringen in Ordnung.« Mirkin hat schon geschwiegen. »Nur, Kellner, jetzt kannst du den langen Fisch«, hat er der alte Mirkin gegeben eine Wunsch zu dir von der weitens wartenden Menschen. Du sassst nicht schon zugegangen im Schweigen, oder in einem Gespräch wegen nichts interessantes und keinem nichts ungeändiges Sachen.« noch ein lässt uns seine sehr beide Verführung zum Berindent Anwalt wenn sie so rein gekommen zu Olga Michailowna es Aninetska schön an Kegelaufen mit da Briefen da haben stellt er vor der Nachal wo schon den schlechten gewol beleildeten ist nicht gewen kenander aber der jüngere kümmer der Sohn von dem bekannten Fälscher sucht mit Verwunderung Ninetka Wie er so hüfen, wann und weißt du es, Mädchen? Wundert sich der alte Mirkin, er rupt nemmetig sein goldener Pinsney und überwischendig die Gleise. Und noch was gekriegen von ihm ein Brief, wie er beit über Schickigewehen, sagt er, und Blumen geschickt. Sov Kassett, für eine Femschach Kassett 6.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 As er wild herren noch redden dicke Bücher, seid er so gut und habt er guckt auf unser Webseitel auf www.jiddischbookcenter.org. www.jiddischbookcenter.org. Ich bin Jesaja Schäfer. A schenem Dank, fern zu hören sich. You've been listening to another of our redden dicke Bücher, Jiddisch Talking Books.